David Copperfield de Charles Dickens Pista 12 În prima seară după sosirea noastră, domnul Barkis și-a făcut apariția, foarte stângat și iurit, aducând o grămadă de portocale legate într-o batistă. Cum n-a pomenit nimic de acest pachet, am crezut cu toții că l-a uitat la plecare și când Hem a fugit după el ca să-i-l dea, s-a întors cu răspunsul că era pentru Pegoti. După această întâmplare a venit în fiecare seară, exact la aceeași oră și întotdeauna cu un pachetel despre care nu pomenea nimic, ci îl punea lângă ușă și nu îl lua la plecare. Aceste mărturii de dragoste erau cât se poate de variate și năstrușnice. Îmi aduc aminte, între altele, de o pereche de picioare de porc, de o pernă neobișnuit de mare pentru ace, o jumătate baniță de mere sau cam așa ceva, o pereche de cercei de sticlă neagră, câteva cepe de zambilă, o cutie de domino, un canar într-o colivie și o șuncă fumată. Domnul Barkis avea un fel cu totul special de a face curte, după câte mi-amintesc. Rare or scotea câte o vorbă. Stătea lângă focul din vatră, în aceeași poziție ca și în căruța lui, și se uita lung la Pegoti, care ședea în fața lui. Într-o noapte, într-o pornire de dragoste, precum bănuiesc, s-a repezit la mucul de lumânare pe care Pegoti îl folosea ca să bage ața în ac și l-a vârât în buzunarul jiletcii. De atunci, plăcerea lui cea mai mare era să scoată la nevoie mucul de lumânare, dezlipindu-l din la buzunarului unde se topise aproape și să-l pună cu grijă înapoi, după ce Pegoti folosise. Părea că se simțea foarte bine, fără a se mai vedea nevoit să vorbească. Chiar și atunci când se ducea să se plimbe pe câmpie cu Pegoti, cred că nu-și bătea prea mult capul pentru a-i vorbi, ci se mulțumea să o întrebe numai din când în când dacă se simte bine de tot. Țin minte că uneori, după ce pleca, Pegoti își ascundea fața în șorți și râdea câte o jumătate de ceas. De fapt, toți făcea mai mult sau mai puțin haz, în afară de doamna Gamici, căreia, după cât se pare, bărbatul ei îi făcuse curte la fel, căci își amintea mereu de bătrânul ei. În cele din urmă, când șederea mea acolo s-a de sfârșit, Pegoti și domnul Barkis au hotărât să petreacă împreună o zi de vacanță și să ne ia cu ei, pe Emily și pe mine. N-am prea putut dormi în noaptea din ajun, gândindu-mă la plăcerea de a petrece o zi întreagă cu Emily. Ne-am sculat toți vreme dimineața, și pe când luam ceaiul, domnul Barkis s-a și ivit de departe, mânându-și caprioleta către aceea pe care o iubea. Pe gotii purta ca de obicei rochea ei de doliu, simplă și curată, dar domnul Barkis strălucea într-o haină nouă, albastră, pe care croitorul i-o făcuse atât de mare, încât, datorită mânecilor prea lungi, n-ar mai fi avut nevoie de mânuși nici chiar pe vremea cea mai friguroasă, iar gulerul îi era atât de înalt că ridica până în creștet părul de pe ceafă. Nasturii lucioși erau și ei cât se poate de mari. În această haină, care purta niște pantaloni cenușii și o jiletcă de un galben deschis, domnul Barkis părea într-uchiparea eleganței. Când am ieșit din casă, vesel și zgomotoși, l am văzut pe domnul Pegoti, așteptându-ne cu o gheată veche în mână, pe care trebuia să o arunce după noi ca să ne aducă noroc și pe care i-a oferit-o domnei Gamici în acest scop. Nu, ar fi mai bine să o facă altcineva, Daniele, a zis doamna Gamici. Eu sunt biată faptură singură și părăsită și mă tulbură tot ceea ce mi-amintește că în lumea asta mai există oameni care nu sunt atât de obidiți. Hai, băbușco!" i-a strigat domnul Pegoti. Ia gheața și aruncă. o Nu, Daniele!" i-a răspuns doamna Gamici, tânguindu-se și dând din cap. Dacă aș fi mai puțin simțitoare, ar fi mai bine. Tu nu ești atât de simțitor ca mine, Daniele, și de aceea nu-ți e toată napoda, Ai face mai bine să o arunci tu!" Dar Pegoti, care între timp trecuse grăbită pe la fiecare și îi sărutase, a strigat din gabrioleta în care năsuisem toți patru, Emily și cu mine stăteam alături pe două scaune, că doamna Gamici trebuie să arunce gheata. Și astfel doamna Gamici a aruncat-o. și îmi pare rău că trebuie să o spun, odată cu gheata a aruncat și o umbră asupra caracterului sărbătoresc al plecării noastre, căci a izbucnit într-un hoho de plâns și a căzut în brațele lui Hem, afirmând din nou că își dă prea bine seama că e o povară pentru toți și că ar trebui să o lăsăm să plece la azil. Și cred că ar fi fost o idee foarte bună pe care Hem ar fi trebuit să o ducă la îndeplinire fără nicio zăbavă. Am pornit la drum în excursie și cel din tâi lucru pe care l-am făcut a fost să ne oprim la biserică. Domnul Barkis și-a legat calul de niște stâlpi și a intrat cu Pegoti, lăsându-ne singuri pe Emily și pe mine în cabrioletă. Am folosit acest prilej și m-am trecut brațul după mijlocul Emiliei, spunându-i că deoarece se apropie clipa plecării mele, ar trebui să fim mai drăguți unul față de celălalt și să ne simțim toată ziua fericiți. Micuța Emilii nu s-a împotrivit și mi-a dat voie să o sărut, ceea ce m-a scos din minți. I-am spus, țin bine minte, că nu o să pot iubi niciodată pe altcineva și dacă vreun altul ar năzui la dragostea ei, aș fi gata de o vărsare de sânge. Ce a mai râs micuța Emily de toate acestea și a luat un aer important, vrând să pară mult mai mare și mai înțeleaptă decât mine, și mi-a zis ca zâna din povești că sunt un băiețaj prostuț. A râs apoi, atât de fermecător, încât plăcerea de a o privi mi-a potolit ciuda de a auzi spunându-mi aceste cuvinte. Domnul Barkis și Pegoti au zăbovit mult în biserică, dar în cele din urmă au ieșit și am pornit afară din oraș. Pe drum, domnul Barkis s-a întors spre mine și mi-a zis, făcându-mi cu ochiul, trebuie să mărturisesc că până atunci nu mi-aș fi închipuit că domnul Barkis ar fi în stare să recurgă la asemenea mijloace. Ce nume am scris sus pe căruță? Clara Pegoti, i-am răspuns. Și ce nume aș scrie acum dacă am avea un conviltir? Uh, tot Clara Pegoti, i-am zis. Ba, Clara Pegoti Barkis! Mi-a răspuns și a izbucnit într-un hoho de râs care a zguduit toată Gabrioleta. Cu alte cuvinte, intrase n pentru a se cununa. Pegoti era hotărâtă să o facă fără prea mare tărăboi și pastorul, pentru a-i fi pe plac, celebra se cununia fără niciun martor. Pegoti s-a simțit cam prost când domnul Barkis ne-a dat așa, pe neașteptate, vestea despre căsătoria lor și m-a copleșit cu dragostea ei fără pereche, dar curând s-a potolit și a zis că e foarte fericită că a trecut și acest hop. N-am oprit la un mic han, lângă un drumeag, unde eram așteptați. Am mâncat foarte bine și am petrecut o zi minunată. Dacă în ultimii zece ani Pegotis s-ar fi măritat în fiecare zi, totul nu s-ar fi putut simți mai la largul ei. Parcă nu s-ar fi schimbat nimic pentru ea. Era aceeași ca întotdeauna și înainte de a lua ceaiul, s-a dus să se plimbe puțin cu Emily și cu mine, lăsându-l pe domnul Barkis să-și fumeze în pipa și să se bucure singur de fericirea lui. Aceasta se pare că i-a trezit din nou pofta de mâncare, căci, după ce se îndopase la prânz cu multă carne de porc, cu legume și o pasăre sau două, a mai cerut și șuncă fiartă la ceai și s-a servit fără nicio sfială, cu o porție respectabilă. M-am gândit de multe ori de atunci că nunta aceasta a fost foarte ciudată, neobișnuită, simplă și nevinovată. Curând după ce s-a lăsat întunericul, ne-am suit iar în gabrioletă și ne-am întors încet, vorbind despre stelele la care ne uitam. Știam mai mult decât ceilalți despre stele și am deschis minții domnului Barkis nebănuit orizonturi. I-am ne povestit tot ce știam, dar el ar fi crezut ușor orice mi-ar fi trecut prin minte, că avea un adânc respect pentru priceperea mea și i-a zis nevestei sale chiar în fața mea că eram un tânăr rushus, ceea ce însemna, cred, după dânsul, un copil minune. Când n-am mai avut ce povesti despre stele, sau poate când domnul Barkis n-a mai fost în măsură să înțeleagă ce spun, micuța Emily și cu mine ne-am făcut o învelitoare dintr-o manta veche și ne-am cuibărit amândoi sub ea pentru tot restul lumii. A, cât de mult o iubeam! Ce fericire ar fi fost, îmi spuneam, dacă ne-am fi putut căsători și pleca să trăim oriunde, sub vreun copac sau în câmp liber, fără să mai creștem mari, fără să devenim mai înțelepți, rămânând mereu copii, hoinărind mână în mână sub razele soarelui, prin pajiști înflorite, petrecând nopțile pe un pat de mușchi, unul lângă altul, într-un somn dulce, pașnic și neprihănit, iar când ne vom da sfârșitul, să fim îngropați de păsările cerului. Tot drumul mi-a stăruit în minte astfel de închipuiri, atât de deportate de lumea adevărată, luminate de licărirea nevinovăției noastre și tot atât de vagi ca și stelele de pe înaltul bolții albastre. Sunt fericit să pot spune că la nunta dragii mele Pegoti n-au fost de față decât două suflete neprihănite, al Emiliei și al meu. Sunt fericit să pot spune că în alaiul lor de nuntă iubirea și grația s-au întruchipat în forme atât de întraripate. Și astfel am ajuns cu bine noaptea la vechea noastră barcă, unde domnul și domna Barkis și-au luat rămas bun și-au pornit mai departe, strânși unul între altul spre noul lor cămin. Atunci, pentru întâia oară, am simțit că am pierdut-o pe Pegoti. Dacă m-aș fi aflat în orice altă casă decât aceea care o adăpostea pe micuța Emily, m-aș fi dus la culcare cu inima plină de amărăciune. Domnul Pegoti și Hem știau în ce stare de spirit mă voi afla și de aceea ne așteptau cu o masă bună și cu inimile deschise pentru a-mi alunga gândurile negre. Pentru prima oară de când venisem la ei, Micuța Emily s-a așezat lângă mine pe lădița noastră de odinioară și am încheiat astfel în chip minunat o zi minunată. Era o noapte cu reflux și curând, după ce m-am culcat, domnul Pegoti și Hem au ieșit la pescuit. Eram foarte mândru că mă lăsaseră singur acasă pentru a o apăra pe micuța Emily și pe doamna Gamici și tara aș fi vrut să ne atace un leu sau un șarp uriaș sau orice alt monstru mânios pentru a-l nimici și m-a acoperit de glorie dar cum în noaptea aceea niciuna din aceste dihăni n-au ieșit să se plimbe pe câmpile iarmutului, n-am avut încotro și m-am mulțumit numai să visez balauri până în zori. Dimineața, Pegoti a venit și m-a strigat ca de obicei de sub fereastră, ca și cum domnul Barkis n-ar fi fost decât un vis, de la început până la sfârșit. După ce am mâncat, m-a luat și m-a dus la ea acasă, unde era într-adevăr foarte frumos. Din toate mobilele, cel mai mult m-a impresionat un scrin vechi de lemn, aflat în salon, căci bucătăria cu pardosela de țiglă servea și drept o daie de primire. Acest scrin avea un capac care luneca, se lăsa în jos când se deschidea și servea drept pupitru. Acolo se afla o ediție voluminoasă a Martirilor lui Fox. De cum am dat peste această carte prețioasă, din care nu mă amintesc astăzi nicio iotă, m-am apucat să o citesc. Și după aceea, de câte ori veneam pe acolo, mă așezam în genunchi pe un scaun Deschideam comoara în care se afla această piatră nestemată, îmi brațele pe pupitru și începeam de fiecare dată să citesc pe nără suflată. Cred că mă atrăgea mai mult pozele, căci cartea avea numeroase ilustrații, cu tot felul de grozovii De atunci, martirii și casa bunei mele pe gotii au rămas nedespărțite în mintea mea, tot astfel cum mi apar și acum. Chiar în ziua aceea m am luat rămas bun de la domnul Pegoti, de la Hem, de la doamna Gamici și de la micuța Emily. Am petrecut noaptea la Pegoti, într-o odăiță de la mansardă, având pe o poliță deasupra patului cartea despre crocodili. Pegoti zicea că odăița aceasta va fi întotdeauna a mea și că me va păstra mereu neschimbată. Dragul meu, Davy, cât oi trăi și oi mai avea casa asta în care să mă pot adăposti, i mai fi tânără sau doi îmbătrâni, mi-a zis Pegoti. Totul o să te aștepte aici ca și cum ar trebui să pici dintr-o clipă în alta. O să o îngrijesc în fiecare zi, așa cum ți-am îngrijit odăința veche, iubitul meu. Și chiar dacă ai pleca în china, să fii sigur că o să-ți o păstrez tot așa până ce te întoarce. Am simțit din adâncul inimii, cât de credincioasă și de statornic era dragostea scumpei mele de dace și i-am mulțumit cum am priceput mai bine. Nu mi-a fost ușor, căci pe gotii vorbise cu brațele petrecute după gâtul meu. În aceeași dimineață, Trebuia să mă întorc acasă, ceea ce am și făcut, plecând în căruță cu Pegoti și cu domnul Barkis. L-a venit și lor greu când m-au lăsat la poartă și mie mi se părea atât de ciudat să o văd pe Pegoti depărtându-se în căruță, în timp ce eu rămâneam singur, sub bătrânii ulmi, cu ochii ațintiți spre casa unde nu se mai găsea nimeni care să mă privească cu dragoste sau bunăvoință. Și atunci am ajuns într-o stare de delăsare, de care nu-mi pot aduce aminte fără să-mi fie milă de mine. Am rămas într o dată atât de singur, fără niciun semn de prietenie, lipsit de orice legătură cu vreun băiat de vârsta mea, de orice tovarăș de joacă, singur numai cu bietele mele gânduri, încât și astăzi, când scriu rândurile de față, tristețea acestei singurătăți se așterne parcă și asupra hârtiei. Ce n-aș fi dat să fiu trimis chiar la cea mai aspră școală de pe lume, să pot învăța ceva, oricum, oriunde, dar nu puteam nutri o asemenea nădejde. Nu mă puteau suferi și mă pândea cu răutate, neînduplecați. Cred că pe vremea aceea începu să se-i meargă prost domnului mordstone Nu mă putea suferi și încerca, precum bănuiesc, să mă îndepărteze de el pentru a înlătura și gândul că aș putea să-i cer ceva. N-aș putea spune că eram prigonit, nu mă bătea nimeni, nu mă lăsau să mor de foame, dar răul pe care mi-l cășunau era dus până la capăt sistematic, cu sânge rece, necontenit. Zile de rândul Săptămâni și luni de-a rândul Nu se uita nimeni la mine Când mă gândesc la vremea aceea Mă întreb uneori ce-ar fi făcut cu mine Dacă aș fi căzut bolnav M-ar fi lăsat să zac singur în odaia mea Sau mi-ar fi dat vreo de ajutor Când domnul și domnișoara Mordstone erau acasă Luam masa cu ei Când lipseau îmi singur Rătăceam toată ziulica pe lângă casă Sau prin împrejurim Fără să se sinchisească nimeni de mine Dar când încercam să leg vreo prietenie se arătau geloși, de teamă ca nu cumva să am cui să mă plâng. De aceea, cu toate că domnul Cilip mă poftea adesea la el, rămase se vădu, pierzându-și cu vreo câțiva ani în urmă soția, o femeie firavă, mică, blondă, de care mă aduc aminte ca de o pisică de angora jgărită, n-am avut decât rare ori bucuria de a petrece câte o după-amiază în cabinetul lui medical, citind vreo carte cu totul nouă pentru mine, în timp ce mirosul de farmacie îmi ghâdilea nările, sau pisând ceva într-o piuliță. Călăuzit de sfaturile sale blânde. Din aceeași pricina, nu mi se îngăduia decât rare ori să mă duc să o văd pe Pegoti. Poate că aici mai intervenea și o veche vrăjmășie. Dar Pegoti, ținându-și făgăduiala, venea în fiecare săptămână. Ne vedeam la mine acasă sau ne întâlneam undeva prin apropiere și întotdeauna îmi aducea câte ceva. De multe ori am fost tare dezamăgit și amărut pentru că nu mi se dădea voie să mă duc la ea acasă. Totuși, de câteva ori, la intervale destul de lungi, am izbutit să o vizitez. Și cu acest prilej, am băgat de seamă că domnul Barkis era cam zgârcit, sau, cum spunea Pegoti, cam strâns la mână, și își ținea o grămadă de bani într-o lădiță supat, unde, zicea el, că n-ar fi de când niște haine și pantaloni. Își ascundea în această lădiță cu atâta de adrârzenie bogățiile, încât Pegoti trebuia să recurgă la tot felul de șiretlicuri pentru a-i scoate un ban. Era nevoie să ticulească din timp, cu grijă, un plan bine chipzuit, un adevărat complot, pentru a putea plăti cheltuielile la sfârșitul fiecarei săptămâni. În tot acest timp îmi dădeam prea bine seama că orice făgăduială care mi s-ar fi făcut ar fi fost deșartă. Eram atât de părăsit încât dacă n-aș fi avut vechile mele cărți, m-aș fi simțit grozav de nefericit. Cărțile acestea au fost singura mea mângâiere și le-am rămas tot atât de credincios pe cât mi-au fost și ele și nici nu mai știu de câte ori le-am recitit. Mă apropii acum de o perioadă din viața mea pe care nu voi putea uita atâta timp cât voi mai fi în stare să mă amintesc ceva. Și de multe ori, fără să vreau, mi-a revenit în minte, întunecându-mi ca o stafie clipele cele mai fericite. Într-o bună zi, am ieșit să hoinăresc, distrat și cufundat în gânduri cum eram în ultimul timp din pricina vieții pe care o duceam, când, deodată, trecând de colțul unei uliți din preajma casei, am dat peste domnul Murdstone, care se plimba însoțit de un alt domn, mi-am pierdut cumpătul și voiam să trec mai departe, când domnul acela m-a strigat. Hei, Brooks!" Nu, domnule, eu sunt David Copperfield." Lasă, nu-mi spune mie." Dumneata, ești Brooks," mi-a zis domnul acela. Ești Brooks din Sheffield." Așa te cheamă." La aceste cuvinte m-am uitat mai îndeaproape la domnul acela și, după felul cum rădea, l-am recunoscut. Era domnul Kinion, pe care le vizitase mai de mult la Lovestoft, împreună cu domnul Murdstone. Cum o mai duci, Brooks?" Și la ce școală mergi?" m-a întrebat domnul Kinyan și a pus mâna pe umărul meu și m-a silit să mă întorc ca să merg împreună cu ei. N-am știut ce să-i răspund și m-am uitat nehotărât la domnul Murdstone. Stă dat acasă!" i-a spus acesta. Nu merge la nicio școală și nu știu ce să fac cu el. E un element rău." Privirea aceea veche, piezișă, s-a oprit iar o clipă asupra mea, apoi ochii s-au întunecat... Și, încruntându-se, i-a în altă parte, căci nu mă putea suferi. Hm," a zis domnul Chinien, privindu-ne pe amândoi după cum mi s-a părut. Frumoasă vreme!" a urmat totă cer. Mă gândeam cum aș putea să scap de mâna pe care și-o pe umărul meu și să o șterg, când mi-a zis. Ești totuși, după cât se pare, un băiat destul de dezghețat, nu așa, Brux?" Ah, e destul de dezghețat," a zis domnul Mordstone, pierzându-și răbdarea. Ai face mai bine să l lași să plece. Nu o să-ți fie recunoscător că te-ai ocupat de el. În urma acestei observații, domnul Kinyon mi-a dat drumul și m-am grăbit să iau drumul spre casă. Când am ajuns în grădină, în fața casei, m-am uitat înapoi și l-am văzut pe domnul Mordstone, care stătea rezemat de portița cimitirului, ascultându-l pe domnul Kinyon. Amândoi se uitau după mine și am simțit că despre mine vorbeau. Domnul Kinyon a tras în noaptea aceea la noi. A doua zi, după gustarea de dimineață, Tocmai mă ridicasem de pe scaun și mă pregăteam să plec, când domnul Mordstone m-a chemat înapoi. S-a îndreptat foarte grav spre pupitrul la care stătea domnișoara Mordstone. Domnul Kenyon, cu mâinile în buzunare, se uita pe fereastră, iar eu o așteptam, rotindu-mi privirea asupra tuturor celor de față. David," mi-a zis domnul Mordstone, un băiat tânăr trebuie să muncească pe lumea asta, nu să lâncezească și să trândăvească. Cum faci tu?" A adăugat sora sa. Jane Murdstone, te rog să nu te amesteci. Îți spuneam, David, că un băiat tânăr trebuie să muncească pe lumea asta, nu să lâncezească și să trândăvească. Mai ales un băiat ca tine, care are atâtea cusururi de îndreptat și căruia nu îi se poate face un bine mai mare decât silindul să se supună unei discipline a muncii, ceea ce îi va mai muia spinarea și îi va frânge în Când Cu-n nu o să-ți meargă acolo, mi-a zis sora sa. Ar trebui să te dezbari de ea? Trebuie să te dezbari. Și asta se va întâmpla. Domnul Mordstone i-a adresat o privire în care Dojana era amestecată cu un fel de încuvințare și a urmat. Cred că știi, David, că nu sunt un om bogat. În orice caz, dacă n-ai știut-o, o afli acum. Ai primit, până astăzi, o creștere îngrijită și foarte costisitoare. Dar chiar dacă mi-aș putea permite și de aici înainte o asemenea cheltuială, cred că n-ar fi spre binele tău să te mai țin la vreo școală. Te așteaptă lupta cu viața și cu cât o vei începe mai devreme, cu atât va fi mai bine pentru tine. Cred că o începusem mai demult într-o anumită privință, dar de data aceasta trebuia să pornesc cu adevărat lupta cu viața. Ai auzit vorbindu-se de o anumită întreprindere? O întreprindere, domnule? Am repetat eu. Întreprinderea Mordstone și Greensby pentru negoțul de vinuri, mi-a răspuns el. Se vede că păream cam nehotărât că ce-a urmat pripit. Ai auzit desigur pomenindu-se de această întreprindere sau de acest negoț sau de pivnițele și depozitele ei sau de ceva în legătură cu ele? Mi se pare că am auzit vorbindu-se de acest negoț, domnule. I-am zis, amintindu-mi de ceea ce știam destul de vag despre veniturile surorii sale. Dar nu mai știu când. N-are nicio importanță când ai auzit, mi-a spus el scurt. Domnul Kenyon conduce această întreprindere. M-am uitat cu respectul la Kinyon, care privea pe fereastră. Domnul Kinian e de părere că ai putea fi folositor și tu în această întreprindere, în aceleași condiții în care lucrează și alți băieți de seama ta. Fiindcă nu se găsește altceva, Mordstone, a adăugat domnul Kinyon cu voce înceată întorcându-se pe jumătate. Fără a lua în seamă cele spuse, domnul Mordstone a urmat cu un gest de nerăbdare, oarecum supărat. Aceste condiții îți vor îngădui să-ți asiguri hrana și să-ți mai rămână și ceva bani de buzunar. Locuința pe care ți-am găsit-o voi plăti eu, ca și spălatul rufelor, care nu trebuie să treacă de suma pe care o voi hotărâ, a adăugat sora sa. Voi avea grijă și de îmbrăcămintea ta, căci deocamdată nu vei fi în stare să-ți o cumperi singur, mi-a zis domnul Maltstone. Așadar, David, vei pleca acum la Londra cu domnul Kinian și vei începe să înfrunzi viața. Pe scurt, ești înarmat cu tot ce- trebuie. S-a amestecat iar sorsa, așa că să faci bine să te ții de treabă. Deși îmi dam seama că ei nu urmăreau, prin această măsură, decât să scape de mine, nu mi-am prea bine dacă m-am simțit mulțumit sau înfricoșat. Eram se aproape amețit și pluteam între aceste două stări sufletești fără a mă opri la niciuna. Și nici n-am avut măcar răgazul să o limpezesc gândurile, căci domnul Chinion trebuia să plece chiar a doua zi. Închipuiți-vă, cum arătam a doua zi, cu o pălăriuță albă, veche și roasă, la care purtam o panglică de doliu, cu o haină neagră și o pereche de pantalon dintr-o catifea aspră și scorțoasă, pe care domnișoara Murston îi socotea cea mai bună armură pentru picioarele mele în lupta cu viața care mă aștepta Închipuiți-vă, cum arătam astfel echipat, având în fața mea un cufăraș cu tot ce mă a pe lumea asta, șezând, biet copil, singur și părăsit cum ar fi spus doamna Gamici, în poștalionul care trebuia să-l ducă pe domnul Kinion la Yarmouth, de unde aveam să luăm diligența spre Londra. Și iată, casa noastră și biserica se pierd în depărtare, mormântul de sub copac nu se mai vede, acoperit de alte lucruri care se ivesc în drum. Turnul ascuțit nu se mai zărește, înălțându-se peste locurile unde mă jucam odinioară, iar cerul rămâne pustiu. Capitolul 11 Încep să trăiesc pe seama mea și nu sunt mulțumit. Am ajuns astăzi să cunosc destul de bine lumea, ca să nu mă mai mire aproape nimic. Și totuși, chiar acum, nu înțeleg cum a fost cu putință să fiu aruncat cu atâta ușurință învâltoarea vieții la o vârstă atât de fragedă. Mi se pare foarte ciudat că nu s-a găsit nimeni să ia apărarea unui copil bine înzestrat, care avea o deosebită putere de observație, care se dovedise ager la minte, vioi, gingași, deși fusese atât de timpuriu lovit și sufletește și trupește. Dar fapt e că nimeni nu mi-a luat apărarea și astfel, la vârsta de zece ani, am ajuns obiată slugă în slujba întreprinderii Murdstone Greensby. Întreprinderea Murdstone Greensby s-a în cartierul Blackfriars, chiar lângă malul apei. Astăzi locul nu mai arată ca pe vremea aceea, căci între timp s-au adus multe îmbunătățiri. Dar pe atunci, era ultima clădire din capătul unei străzi înguste, care cobora șerpuind de pe o colină spre râu, sfârșindu-se cu vreo câteva trepte, folosite la îmbarcare. Era o clădire veche, răpănată, plină de șobolani, iar cheiul era inundat când se umflau apele și plin de noroi când se retrăgeau. Deși au trecut atâția ani de atunci, mi-au rămas și astăzi întipărite în minte odăile cu plăcile de lemn pe pereți, murdărite de fumul strâns de mai bine de un veac, podelele și scările în ruină, zgomotele făcute de bătrânii guzgani care se încăierau prin beciuri, mucegaiul și putreziciunea care domnau peste tot. Le văd pe toate, aievea, așa cum le-am zărit atunci în ceasul acela blestemat, când am venit pentru întâia oară acolo, tremurând, adus de domnul Kenyon, care mă ținea de mână. Firma în Grisby avea de-a face cu tot felul de oameni, dar o latură însemnată a negoțului ei era aprovizionarea anumitor vapoare cu vinuri și alte băuturi alcoolice. Nu mai țin minte încotro se îndreptau aceste vapoare, dar mi se pare că unele porneau spre Indii și altele către America. Știu că de pe urma acestor afaceri se adunau o mulțime de sticle goale pe care trebuia să le cercetăm la lumină pentru a le arunca pe cele crăpate și a le spăla pe cele bune. Treaba asta o făceau câțiva bărbați, ajutați de mai mulți copii. Când nu mai aveam sticle goale, trebuia să lipim etichete pe sticlele umplute, să le potrivim dopuri, să le pecetluim cu ceară și să le punem în lăzi. Aceasta era munca mea și a băieților care slugăreau ca mine. Eram vreo trei sau patru băieți cu totul. Locul meu de muncă era într-un colț al depozitului, unde domnul Kinion, dacă se ridica pe stinghea de jos a scaunului, mă putea vedea oricând prin fereastra de deasupra mesei la care lucra când se afla la birou. Cel mai vârstnic dintre băieții care munceau acolo trebuia să-mi arate ce aveam de făcut în prima dimineață când, sub auspicii atât de prielnice, am început să duc o viață nouă, pe seama mea. Se numea Mick Walker și purta un short peticit și o tichie de hârtie. Mi-a spus că tatăl său era lui un traș și că lua parte la alaiul primarului, gătit cu o pălărie neagră de catifea. Mi-a mai zis că vom lucra împreună cu un alt băiat, pe care mi l-a prezentat sub un nume foarte ciudat, Mili Potatoes ceea ce însemna cartofi făinoși. Am aflat mai târziu că acesta nu era numele, ci porecla dată de cei de la depozit, pentru că era alb la față ca făina. Taicăsu era luntraș și mai avea și cinstea de a sluji ca pompier la un teatru mai de seamă, unde o tânără rubedenia lui Millie Potatoes, chiar surioara lui paremise, juca rolurile de spiriduși în pantomime. Cum aș putea găsi cuvintele potrivite pentru a descrie tainica agonie ce mi-a cuprins sufletul, atunci când m-am pomenit între acești oameni, în mijlocul cărora urma să trăiesc de aici înainte zi de zi, și am asemuit cu tovară și copilăriei mele fericite, ca să nu mai vorbesc de Steerforth, de Treadles și de ceilalți băieți. Cum aș putea spune cât am suferit atunci când mi-am dat seama că nu mai aveam nicio nădejde de a mai învăța carte și de a ajunge un cărturar, un om de vază? Simțământul că nu mai rămâne nicio speranță. Rușinea de a fi ajuns în această situație, suferința pe care o încercam la gândul că tot ceea ce am învățat, tot ceea ce am visat și am iubit, tot ceea ce mi-a îmboldit închipuirea și ambiția, se vor șterge treptat pentru totdeauna, mi-au lăsat o amintire de neuitat, care nu poate fi exprimată în cuvinte. De câte ori Mick Walker se depărta puțin, în dimineața aceea oftam din greu și lăsam să-mi curgă lacrimile în apa în care spălam sticlele. Ceasornicul din birou arăta ceasurile douăsprezece și jumătate și toată lumea se pregătea să se ducă la masă, când domnul Kinion a bătut în fereastra de deasupra mesei sale și mi-a făcut semn să viu la el. Am intrat în birou, unde am văzut un bărbat îndesat între două vârste, core din gotă cafenie, cu ciorap lungi și ghete negre, care avea un cap mare, lucios ca un ou, fără niciun fir de păr și o față foarte lată. Când s-a întors spre mine, mi-am dat seama că hainele erau roase, dar că purta un pieptar și un guler impunător. Avea un baston foarte nostim, cu o pereche de ciucuri mari, ruginii. La jilet că i-a un monoclu, pe care, după cum am putut constata mai târziu, nu-l folosea decât rare ori și atunci nu vedea mai nimic. Ăsta e," i-a zis domnul Kinion, vorbind despre mine. Ăsta e domnișorul Copperfield," a spus trăinul cu un anumit ton binevoitor, având aerul că îmi face o mare favoare, ceea ce m-a impresionat adânc. Nădăjduiesc că vă simțiți bine aici, domnul meu. I-am răspuns că mă simțeam foarte bine și le-am întrebat și eu de sănătate. Dumnezeu știe cât de prost mă simțeam, dar pe vremea aceea nu prea aveam obiceiul să mă plâng, așa că i-am zis că mă simțeam foarte bine și am dorit și lui același lucru. Slavă Domnului! Sunt bine sănătos! mi-a zis străinul. Am primit de la domnul Morstone o scrisoare prin care și-a arătat dorința să-i dau tânărului începător, pe care a avut plăcerea să-l cunosc, un apartament care e tocmai liber, în partea din fund a casei mele. Adică e de închiriat ca. și aici străinul zâmbi într-o pornire de sinceritate, ca dormitor, și străinul dă tu din mână și își vorâbă bărbia în gulerul cămășii. Acesta e domnul Cowber, mi-a zis domnul Kenyon. Știi, a adeverit străinul, așa mă cheamă. Domnul Murstone îl cunoaște pe domnul Cowber, care ia comenzi pentru noi, când poate, a urmat domnul Kenyon. Domnul Mordstone i-a scris și i-a cerut să te găzduiască, așa că vei fi chiriașul lui. Adresa mea, a spus domnul Mike Aubert, e Windsor Terrace City Road. Eu, ca să zic așa, a adăugat domnul Mike Aubert cu același surâs binevoitor, într-o nouă pornire de sinceritate, locuiesc acolo. I-am făcut o plecăciune. Mi se pare, mi-a zis domnul Mike Aubert, că n-ai prea încă prin această metropolă, așa că o să-ți vină greu să te descurci singur, în labirintul acestui Babilon modern, ca să zic așa, și domnul Mike Auber a izbucnit într-o nouă pornire de sinceritate. Mi-e să nu te rătăcești, și voi fi fericit să vin disară să te iau, ca să-ți arăt drumul cel mai scurt. I-am mulțumit din toată inima, căci propunerea lui de a se obosi pentru mine era un gest foarte binevoitor. La ce oră pot să? a întrebat de domnul Mike Pe la opt, i-a zis domnul Chinian. Pe la opt, a repetat domnul Mike Uber. Dă-mi voie să te salut, domnule Chinion. Nu vreau să-ți mai răpesc timpul. Și rostind aceste cuvinte, și-a pus pălăria și a plecat foarte țăntoși cu bastonul sub braț. Iar când a părăsit depozitul, a început să fluiere o melodie. Domnul Chinion m-a îndemnat apoi să lucrez cu râvnă în slujba casei Mortstone în Greensby pentru leafa de șase și pe săptămână, după câte mă amintesc. Nu mai știu precis dacă era de șase sau șapte și această îndoială mă face să cred că la început am primit numai șase și mai târziu șapte șirinci pe săptămână. Mi-a dat lafa pe o săptămână înainte, din buzunarul său paremise, și din acești bani i-am dat lui Millie șase pence ca să-mi ducă seara cufărul până la Windsor Terrace, căci, mic cum eram, nu mă simțeam în stare să iau în spinare o povară atât de grea. Am cheltuit șase pence pentru o plăcintă cu carne, am dat o fugă până la cișmeaua din apropiere și aceasta mi-a fost toată cină. Mi-am petrecut apoi răgazul de un ceas pentru masă, plimbându-mă pe străzi. Seara la ceasul hotărât, domnul Maica Ober și-a făcut apariția. M-am spălat pe față și pe mâini ca să mă arăt cât mai vrednic de bunăvoința lui și am pornit împreună spre casa noastră, cum socotesc copot numit de aici înainte. Pe când mergeam împreună, domnul Maica mi-a spus numele străzilor și mi-a arătat clădirile din colțurile unde trebuia socotesc ca să le țin minte și să-mi pot găsi mai ușor drumul înapoi dimineața. Când am sosit la locuința sa din Windsor Terrace, care mi s-a părut tot atât de propădită ca și el, deși voia să pară la fel de arătoasă, m-a prezentat doamnei Mike Aubol, o doamnă uscățivă și plăpândă, cam trecută, care stătea în sufragerie cu un copil la sân. Primul cat era gol, dar avea obloanele lăsate pentru a-i amăgi pe vecini. Copilul mai avea un frate geamă și trebuie să o spun aici, că în tot timpul cât am stat la această familie, nu cred să o fi văzut vreodată pe doamna Mikeauber fără unul dintre cei doi gemeni în brațe, întotdeauna unul se hrănea la pieptul ei. Mai erau încă doi copii, tânărul Mikeauber, de vreo patru ani, și Mai Mikeauber, de vreo trei. Aceștia, împreună cu o femeie tânără, oacheșă, care avea obiceiul să sforăie și care era slujdica familiei, întregeau echipa. În prima jumătate de ceas, când m-a cunoscut, femeia mi-a povestit că era orfană și venise de la orfelinatul sfântul Luca din vecinătate. Odaia mea era la mansardă, în partea din fund, odaie strâmtă, sărăcăcios mobilată, iar tapetul avea niște desene care, în am închipuire, reprezentau un fel de biscot albastru. Înainte de a mă mărita, pe când trăiam la papa și mamă, n-aș fi crezut că o să fiu vreodată nevoită să iau un chiriaș. Mi-a zis doamna Mike Albert, când a venit sus, cu gemeni cu tot, ca să-mi arate apartamentul și s-a așezat să-și mai tragă resuflarea. Dar fiindcă domnul Mike Albert are tot felul de greutăți, trebuie să renunți la orice susceptibilitate personală. I-am zis, așa e, doamnă. Tocmai acum greutățile domnului Maicaubor sunt mai mari ca niciodată, a urmat doamna Maicaubor și nu știu dacă până la urmă o să răzbească. Pe vremea când treiam acasă la papa și mamă, n-aș fi fost în stare să pricep ce înseamnă vorba asta în înțelesul pe care îl dau astăzi. Dar experiența te învață, cum obișnuia să zică papa. Nu-mi pot da seama dacă ea mi-a spus că domnul Mike Albert a fost ofițer de marină sau dacă mi s-a năzărit mie. Știu numai că și astăzi mi se pare că a fost cândva în marină, fără să-mi dau seama de ce. Acum era un fel de misit, care lucra pentru mai multe firme, dar mi-e teamă că nu făcea prea mare scofală. Dacă creditorii domnului Mike Albert nu se vor arăta mai îngăduitori, mi-a zis doamna Mike Auburn, tot ei vor avea de suferit urmările și cu cât vor pune mai repede capăt acestei situații, cu atât va fi mai bine nu pot scoate bani din piatră și, așa cum stau lucrurile, nu vor obține nimic de la domnul Mike Auber, fără să mai putem la socoteala și sumele pe care le vor cheltui cu judecata. N-am putut niciodată înțelege dacă faptul că îmi câștigam atât de devreme existența a înșelat-o pe doamna Mike Aubur asupra vârstei mele, sau dacă era atât de obsedată de acest subiect încât ar fi fost în stare să le vorbească și celor doi gemeni despre asta când n pe nimeni altcineva la îndemână. În orice caz, așa a început și tot timpul cât am cunoscut-o mi-a vorbit mereu de același lucru. Biata, doamnă Mike mi-a spus, și nu-i pun vorba la îndoială, că a făcut tot ce a stat în putință. Ușa care dădea în stradă era acoperită, la mijloc, de o firmă de alamă pe care erau săpate cuvintele. Pensionul doamnei Mike Albert pentru tinere domnișoare. Dar n-am văzut niciodată vreo tânără domnișoară care să învețe la acest pension sau care să fi vrut să vină sau care să fi venit, după cum n-am văzut nicio pregătire pentru a primi vreuna. Singurii vizitatori pe care i-am zărit sau auzit erau creditorii. Obișnuiau să vină la orice oră și unii erau chiar fioroși. Unul, cu fața murdară, cred că era cizmar, își luase obiceiul să se strecoare pe la șapte dimineața în gangul de la intrare și să-i strige domnului Mike Aubăr de la capătul scării. Hei, să știi că n-ai scăpat de noi, n-ai de gând să ne plătești, nu te mai ascunde, să știi că e jos ce faci. Eu nu m-aș așa dacă aș fi în locul tău. N-ai de gând să ne plătești? Ei, hey, plătești deodată, auzi? Ei!" Hey. Neprimind niciun răspuns, se înfuria și ajungea la vorbe tari, ca hoți și pungași. Și când vedea că și aceste ocări erau zadarnice, trecea uneori peste drum și începea să strige în fața ferestelor de la al doilea cat, unde știa că locuia domnul Maicaubăr. În astfel de împrejurări, domnul Maicaubăr se lăsa pradă unei deznădejdi și unei mâhniri atât de cumplite, încât într-o zi și-a dus briciul la gât, după cum am aflat după țipetele nevestei sale. Dar peste o jumătate de ceas își lustruia cu o grijă nemaipomenită pomenită ghetele și apoi ieșea din casă fluierând o melodie, mai arătos ca oricând. Și doamna Maica Obăr avea o fire tot atât de nestatornică. Am văzut-o leșinând aproape la ora trei pentru că n-avea cu ce plăti impozitul, iar la ceasurile patru mânca cu poftă cotlete de miel și bea bere caldă, pe care și-o procura dând loc două lingurițe. Cu alt prilej, întorcându-mă din întâmplare mai devreme acasă, pe la ceasurile șase, am găsit o leșinată pentru că li se aplicase un sechestru cu părul răvășit căzut pe față, firește, cu unul din gemeni în brațe. Dar în aceeași sar era mai veselă ca oricând, prăjind un cotlet de vițe la focul din bucătărie și povestindu-mi tot felul de amintiri despre papa și mama și despre prietenii ei de pe vremea aceea. Îmi petreceam toate clipele de răgaz în casa aceasta, în mijlocul acestei familii. Îmi pregăteam singur gustarea de dimineață, pâine de un penny și lapte de un penny și îmi păstram câte o bucățică de pâine și de brânză într-un pior al meu, ca să am ce munca seara când mă întorceam acasă. Știam prea bine că această cheltuielă era prea mare pentru leafa mea de șase sau șapte șilinci căci banii trebuiau să mă ajungă pe toată săptămână. Dar munceam toată ziua la depozit și seara mi era foame. De luni dimineață până sâmbătă seara, nu auzeam de la nimeni nicio vorbă bună, niciun sfat, nu primeam nicio bărbătare, niciun sprijin, niciun ajutor de niciun fel. Să mă bată Dumnezeu dacă mint. Eram atât de tânăr, atât de copiloros și de nepregătit pentru viață, ceea ce nu de mirare, încât deseori dimineața, când mă duceam spre Morstone Greensby, nu puteam rezista ispitei de a cumpăra o prăjitură veche pusă în vânzare cu jumătate preț la ușile cofetăriilor, și îmi cheltuiam astfel banii de prânz. Și atunci nu mai prânzeam în ziua aceea, sau mă cumpăram o chiflă sau o felie de padding. Îmi amintesc de două prăvăli unde se vindea padding, între care șovăiam, după cum aveam sau nu bani. Una se afla într-o curticică, în dosul bisericii Sfântul Martin. Nu mai există astăzi. În prăvălia aceea, padding era făcut cu coacăze și era foarte bun, dar scump, căci costa doi pence, deși nu era mai mare ca o felie de un penny dintr-un padding obișnuit. A doua provălie unde se găsea un padding mai ieftin, se afla la Strand, în partea care a fost reclădită mai târziu. Era un padding gras, de culoare deschisă, moale și greoi, cu de mari, umflate, dar destul de rare. Mă în fiecare zi când ieșeam la ora mesei și de multe ori la atât mi se reducea tot prânzul. Când mâncam ca tot omul, ca să mă satur, îmi cumpăram un cârnat și o bucată de pâine de un penny, sau o porție de friptură de vacă de patru pence la un birt sau o porție de brânză cu pâine și un pahar cu bere la o cârciumă veche și murdară numită Leul sau Leul și încă ceva ce-am uitat aflată peste drum de depozitul unde lucram. Îmi aduc aminte că odată am intrat într-un birt vestit care era pe atunci la modă de pe Drury Lane, ținând sub braț ca o carte o pâine învelită în hârtie. O luasem de dimineață de acasă. Am intrat și am cerut o porție mică de friptură. Nu știu ce-o fi crezut chelnerul de ciudată apariția unui băiețel care vine să mănânce singur la birt. Dar parcă-l văd și astăzi cum se uita la mine în timp ce mâncam și cum l-a chemat și pe celălalt chelner ca să mă vadă. I-am dat o jumătate de penii baxiși, dar tare aș fi vrut să noia Ni se dădea o jumătate de ceas, pare mi se, ca să ne bem ceaiul. Când aveam bani, luam o jumătate de ceașcă de cafea gata făcută și o felie de pâine cu unt. Când eram lefter Mă duceam de obicei să mă uit la vitrina unui magazin cuvânată de pe Fleet Street sau ajungeam până în piața Covent Garden să privesc ananașii. Îmi plăcea să hoinăresc pe la Adelphi, căci arcadele sale întunecoase făceau să îmi pară mai tainic locul acela. Parcă mă văd într-o seară ieșind de sub o arcadă și intrând într-o cărciumioară, aflată chiar la marginea apei, cu un teren liber în față unde dansau câțiva cărbunari. M-am așezat pe o bancă și m-am uitat cum dansau. Mă întreb ce ar fi gândit despre mine. Eram atât de mic, atât de copilăros, încât uneori când intram într-o cârciumă și ceram la teșgheau un pahar de bere sau de porter, ca să-mi mai ud gâtlejul după cină, se temeau să mă servească. Îmi aduc aminte că într-o seară călduroasă m-am dus la teșgheaua unei cârciumi și am spus jupânului Cât costă un pahar din berea cea mai bună pe care o aveți?" Era un prilej cu totul deosebit, nu mai știu ce anume. Poate să fi fost ziua mea de naștere. Doi pens și jumătate," mi-a zis jupânul, Costă berea Genuine Stunning. Dați-mi, vă rog, un pahar cu bere Genuine Stunning, dar să nu aibă guler prea mare, i-am spus eu scoțând banii. punul nu m-a răspuns nimic și s-a uitat la mine de după teșghea cu un zâmbet ciudat, măsurându-mă din cap până în picioare. Și în loc să-mi toarne berea, a aruncat o privire după paravan și i-a spus ceva nevestesii. Aceasta a ieșit cu lucrul în mână și s-a apucat și ea să mă măsoare. Parcă văd și azi cum stăteam așa toți trei, Jupânul în cămașă, cu mânecile suflecate, sprijinindu-se de glaful ferestrei, soția sau uitându-se la mine peste ușița barului, iar eu, cam încurcat, holbându-mă la ei de cealaltă parte a deșghelei. Mi-a pus tot felul de întrebări. Cum mă numesc, câția neam, unde locuiesc, unde am slujbă, cum am ajuns la ei? Am născocit răspunsuri potrivite la toate aceste întrebări pentru a nu băga pe nimeni în încurcătură. Mi-au dat paharul cu bere, dar bănuiesc că nu era genuin stunning. Apoi, nevasta jupânului a deschis ușița barului, mi-a dat înapoi banii, m-a sărutat cu milă și admirație și totodată țin bine minte cu o duioșie de mamă. Nu exagerez fără să vreau sau fără să-mi dau seama sărăcia pe care am dus-o și greutățile ce le-am întâmpinat.